«Чи ж обізвесься, Гаврила Панасовичу?» Малий брат мій Марко не мав тоді ще й десяти років, тож не міг я всього цього розповісти йому, щоб не скаламучувати дитячий розум. Додому я добирався у лютому 46-го. З війни вернулися вже мільйони бійців, а ешелони й досі були напхані по самому зав'язку, і на перони виходили дівчата і жінки в надії зустріти своїх рідних, ждучи чуда навіть для тих, на кого вже давно за сільською божницею лежала згорнута в четверо похоронка. Ешелони були такі переповнені, що, роблячи пересадку ворші. Я насилу зумів тулитися в вагон матері і дитини, де сна річ не було жодної матері, самі лише дорослі діти, рядові офіцери, цілі і ледь загоїними ранами, але всі щасливі, добрі і щедрі. І коли по вузькому проходу, спотикаючись об ноги в керзових юхтових чоботях, в ботинках з обмотками, в гіпсових бандажах, пройшов молодий сліпий інвалід, і розтягуючи барвисті міхи трофейного акордеона, заспівав в лісу прифронтовом. Всі потягнулися до нього, загукали, стривай, браток, ж хоч щось за пісню. Така ж пісня, браток. Але інвалід пройшов вагон, не зупиняючись, доспівав вальс уже біля дверей, тоді оголосив. Текст вальсу мається в мене віддрукований. Хто хоче... Придбати, будь ласка!» І став роздавати лопотічі аркушики цигаркового паперу з текстом вальсу, а в шапку йому летіли червоні тридцятки, то по одній, то й цілим жужмом мовчки із примовляннями. «Бери, браток, спасибі за пісню! Бери, не жалко! очей же не купиш ні за які гроші!» А в Бахмачі знов треба було пересідати на поїзд до Кременчука. Була зима і не зима, віяло вже теплими перед весняними вітрами з півдня. Чорнозими пішли в розтопи. Я чомусь вважав, що на Чернігівщині чорноземів і немає. Самий пісок а тут, у Бахмачі, стояла така багнюка, що в ній втонула б ціла танкова армія. Але ж було ради, чого пробрьохатися крізь ту багнюку. Бо ось тут, біля самих колі, вирує справжній український базар з майже довоєнним достатком ковбаси, ряжанка в риночках, кендюх і сало молоко в глечиках, сметана в стоянцях, крутобокі яблука, золота цибуля, солоні огірочки ніжинські, квашена капуста і помідори, сивий самогон у пляшках, заткнутих кукурудзяними качанами. Пишні розки, калини і мова, рідна мова, прекрасна і ласкава, як добрі лиця жінок, одягнених незграбною обого, в ватяних темних куфайках і чорних плисках, закутаних у товсті сукняні хустки, на ногах самошивні валянки і склеєні з трофейних автомобільних камер галоші, чуні. Війна... Наруїна і ворожа зла воля, і сила криком кричать з кожної жіночої постаті, та все ж безсилі перед незбагненним чаром цих чудотворних лиць, цих святих очей і небесних голосів, що пронилали мені на зимовій станції Бахмич 1946 року райською музикою безсмертя мого народу. Мамо, рідна, повертаюся до тебе неблудним сином, не залитим. Слізьми каяття, а доблесним примозцем в хвалі й у славі. Оксаноньку, чи ждеш мене, чи виглядаєш? Як ми вчили колись у школі, коли потягу даль загуркоче, а тепер уже не загуркоче, а пригуркоче. Поїзд ніс мене на південь, ближче і ближче додому, вагони знов переповнені демобілізованими, вільними, як птахи небесні людьми, веселий гамір спів і спогади, а в мене горіла душа, і в голові безладна мішанина віршів з шкільних підручників, бадьорих фронтових пісень, і тих, мов би, і не існуючих, але сущих, відчаяних наспів, які... Принесло в безнадійному 42-му до моєї роти поповнення з Колимських таборів. Далеко краю Хуцського моря, де кінчається Дальний Восток, я тружусь без нужди, і без горя, строю нові стране городок.